Застукали сокири, задзищали пилки, залунала перемовка. Люди говорили латиською і німецькою мовами. Форкали коні, туркотіли мотори тягачів. Часом і людські голоси лунали. Так голосно, ніби до нашої лини вже прямував гурт лісозаготівельників або солдатів, що з ними рубали ліс. А може й були... Конвойними на цій лісосіці Здавалося, що біля сосни, на якій завис парашут, учинився галас Та сосни від нашого гнізда не було видно І ми лише здогадувалися, що там могло творитися Гострими ножами в наші серця втиналось собаче гавкання «Що то за собаки?» Німецькі вівчарки, що їх ведуть есесівці чи звичайні дворняги. Кожне гавкання цих друзів людини змушувало кожного із нас здригатися. Сиділи ми під коренем тихо, зігріваючи один одного ліктями й спинами, Алеоніда особливо. Ніяких докорів один одному ніяких нарікань на командира, що вигадав собі і нам ось такі душевні тортури. Хто правий, а хто ні, покаже вечір. Так, це був у житті той випадок, коли російське прислів'я «утро вечора мудрініє» треба перевернути на «хто вранці плаче, той ввечері буде сміятися». Інколи я кидаю швидкий погляд на кудрявого. Обличчя його ніби спокійне, коли голоси, що лунають неподалік, мирні. Чується сміх. Ні короб, ні Леонід, навіть коли одежа й висохла, і він сидів на плащ на меті, підібгавши ноги у вовняних скарпетках, не хан персидський на килимі, ані пари з уст. Сиділи й мовчки стежили за тим, що ділось навкруг, перекладаючи свої автомати з коліна на стовбур ялини, з якого можна добре прицілитись, а потім знову на коліна. Однак мовчання, тяжче як ковальський міг, зітхання то одного, то іншого пригнічували командира. Чим довше хлопці мовчали, тим відчутніше кудрявий розумів, що в усьому буде винен саме він. Хоч би, що б там сталося. Слухай, друже, вгомонись. Думай про свою зою, про башкирію, і не розривай собі груди, щоб хлопці взяли і з'їли твоє серти. Сказав я, поклавши руку на плече кудрягому. Прожили он скільки годин, а зараз німці лісоруби зроблять перерву на обід. Командир потиснув мені руку, кивнув головою, але нічого не сказав, хоча по очах було видно, що він переживав. І все ж думати про чорне не хотілося. У перший день минулого приземлення пережито, як за три роки. Зараз сидиш, лежиш чи стоїш на колінах, щоб голову твою ніхто не побачив, мов, набитому склі. Я втішав себе тим, що німці не можуть, знайшовши наш парашут, виявитись розумнішими за Кудрявого. Це було б несправедливо, коли б вони одразу поставили себе на місце нас і знайшли ключ до розгадки цього немудрого шифру. Нехай дійдуть до цього згодом, навіть уночі, але не зараз. Не за годину, не коли заходитиме сонце. Тим часом хлопці виняли по сухарю. Орел подав мені шматочок копченої ковбаси свого мішка, вечерятимемо з моїх припасів. Дожити б до тої вечері. Знову донісся галас, звідти деросла найвища сосна в Латвії з вершини якої, мабуть, видно і в Ригу, і в Псков, де вбирали лігу вовки